Шведи не здаються!» Понятовський мовчав, поки перших гнів не минув. «Ваша королівська достоїності!» – почав тоді. «На жаль, я мушу обстоювати за правдивістю тієї злощасної вісті. Сотник вручкою любить жарти, але він ніколи не бреше. Події під переволочною він розказав з такими подробицями, яких видумати годі. На жаль, його оповідання я мушу вважати правдивими». «Так значиться, я вже моєї армії не маю?» Понятовський притакнув, але похопився і додав. Та «Ваша королівська величність мають ще нас, своїх найвірніших слуг і товаришів недолі». «Так, але моя армія, моя армія, якій рівної не було в світі. Чи ви знаєте, що коли б мені хто казав був вибирати...» Армію чи королівський пристіль я відповів би без вагання армія. І оце Левенгаупт здав її. Він поступив проти мого виразного і ясного наказу. Я йому велів перевезти військо в. Невже ж він географії не знає, що замість на полудне на північ пішов? Понітовський і Войнаровський пробували боронити Левенгаупта, указували на втому жовніра на великий відсоток ранених. На брак артилерії і муніції Врешті на недогідність терену Сотник Мручко доносить, що Левенгафт сам не рішався Відбув спільну нараду з командантами полків і батальйонів І питався про гадку війська Я йому того робити не казав Я йому вилів цілості перевести військо в степ Він осоромив себе Швецію і свого Я йому того ніколи не прощу, ніколи Капітуляція, на яку він пішов гірше від найгіршого погрому, бо вона деморалізує народ. Ні, ні, не бороніть, Левенгалпта, не бороніть. Брак амуніції, великий відсоток ранених і непригідний терен могли виправдати програш, а не капітуляцію, до якої він не мав мого дозволу. Чому він не бився? Він має 14 тисяч людей, більше, ніж Меншиков і Голицин. Чому не бився і не згинув чесно? Замість соромно жити Менше вилів У тисячу бубнів бити Відповів Понятовський І генерал Левенгафт міг собі гадати Що мускалів удвоє-троє більше Король гірко усміхнувся. Міг собі гадати Такий це мені генерал Що настрашився бубнів Я не кажу, що Левенгафт свідомо Або зі злої волі зробив таку дурницю Він прямо голову стратив А це його не виправдовує Бо комендантові навіть у найбільшій тривозі голови тратити невільно на те він командант Понятовський і Вайнеровський мовчали, бо що було їм казати до них промовляв вождь, якого позбавлено армії, армії яку він сотворив вишколив і здобув з нею славу розуміли трагедію Карла, Ще вчора лежала перед ним Європа а нині він лежить схорою ногою вождь без армії і король без підданих, людина, яка нараз втратила все, з жалем дивилися на нього. Король голову від них відвернув, не хотів, щоб бачили, як боровся з собою. Фантасти мрійник, але наскрізь чесна людина, правди шукав, знайшов її. Це кара, почав по хвилині, що я послухав гетьмана і вас, панове, і залишив армію не Вождові армії опускати невільно Де його люди, там і він Мені треба було остатися біля переволочної Прийняти баталію і перемогти Це один мій гріх А другий, що від'їжджаючи дав я накази тільки Левінгафтові і Кройцеві А іншим командантам ні Але я був хоре, Ви не знаєте, панове, який я був хорий Ніби виправдовувався король Я весь горів гадок не міг зібрати. І це мій другий гріх. Замок. Очі його дивилися кудись углиб, у глиб, у синьову загадкових фіордів. Шукав чогось. Ніякору, щоб учепитися його, чи безодні, щоб потунути в ній. Понятовському стало жаль короля. Щоб потішити його, розказав про хоробрих альбедільців і про те, як два офіцери пробили себе шпадами, за які їх склали перед меншиковим. Король слухав, очі його більшили, ясніли, веселішили. Поїдемо далі, панове. Пора. Пора. Четвертий день від вороту минав, як і попередні, з тою хіба різницею, що знову увійшли на братславський шлях і посувалися ним трохи скорше. На тім шляху зустріли першу чумацьку валку, яка везла сіль. Щоб не попало в московські руки, забрали її. Так само взяли від чумаків воли, заплативши за них добрі гроші. Шумаки лише з налегачами в руках поплилися степом. Гай на волики, а на коники пута, Та підемо ми долі, коли не чі, Та підемо до десни з надпрута. Тільки принесуть собою додому щитую пісню. Хай простять. Війна – діло безсердечне. Другі потратили життя і здоров'я, А вони лише сіль та воли. «Наближаємося до Великого Інгула», – сказав до Орлика гетьман. «Зупини, Пилипе, похід. Треба нам поміркувати, що далі робити». Похід зупинився. Орлик і Войноровський взяли гетьмана під руки і повели його до повозки короля Карла. Король лежав на дошках верх полукішка. Хоранга нап... очі повіками накрив, але не спав, з думками бився. Почувши голос гетьмана, підняв повіки і простягнув до нього руку. «Пройшли ми вже більше, ніж половину дороги між Дніпром і Бугом. Треба післати когось до Очакова». Пощо? спитав король. «Щоб Очаківський паша звістив диван про наш прихід та наготовив судна для переправи через Буг». «Гаразд, а не краще без того. Переправимося якось і заставимо диван погодитися з фактом, що ми на турецькій території, а то вони почнуть торгуватися з нами». Гетьман подумав хвилину. «Турки, шахраї та ласуни на гроші. Це правда. Але боюсь, що без суден прийдеться нам важко. Як зачнемо переправлятися на човнах, то легко може нас не погоня». «Як гадаєте, але я не вірю всім тим пашам. Це наволоч монгольське. Очаківський паша – мій добрий знайомий, він піде мені на руку. Треба тільки післати чоловіка, що вміє з ним балакати. Козака – ні». Бо турки козаків не люблять Так пішлим по Нятовську Це поляки пан А від шведів поїде мій секретар Клінков Штрем